Його кудись везуть, зв'язаного і нерухомого. Оглядають люди в білих халатах, на котрих він лається, на чим світ стоїть, грубо й брутально. Він виривається з чиїхось рук, алюшка, вітан, трошить якесь скло, викидає коробки з ліками, б'є меблі. Його знову хапають і зв'язаного сидять у якусь машину, де він сидить годину чи дві більше з кляпом у роті. Нарешті його знову кудись везуть. Тепер довго, цілу ніч, і знову заводять у будинок, де багато людей у білих халатах. Відтоді він живе у цій палаті. Відтоді і до вчорашнього дня, до приходу цієї дивної дівчини, якою так багато кохався. Хто вона і де він? Зненацька він розуміє, що знаходиться в якійсь лікарні. Лікарні? Так, лікарні, каже він собі. Швидше за все, психіатричній. Він лякається, але наступної миті посміхається. Адже якщо він пригадав, якщо він так міркує, то значить, і більше не хворий. Не хворий? Сестро, промовляє він уголос, а тоді ще голосніше. Сестро! До палати рвучко заходить жінка у білому халаті. Але це не вчорашня дівчина. Ця старша і менш вродлива. Геть не вродлива і ні з гачком. Пильні очі обмацують його. Підв'яжіть мене, сестро, прохально каже він. «Відв'яжіть! Я, вибачте, в туалет хочу!» Медсестра, проте, дивиться на нього так само з осторогою, оглядається чомусь, мов на когось чекає. «А ви гарно будете поводитися?» «Та не бійтеся, не кинуся на вас», каже він. «Ви ж бачите, як я розмовляю? Я здоровий!» «Я мушу запитати лікаря». І він тут бачить, як у дверях з'являється ще одне обличчя. Чоловіче. Але то не лікар. зовсім не лікар. Тож Олексій, Ольошка, Льонька, його рідний брат. Братан, братик. Сльози накочуються Геннадієві на очі. Він рветься назустріч братові. Намагається підвестися. Десь за годину по тому вони сидять з братом і розмовляють. Генка вже повністю вільний. Олексій розповідає, як його лікували. Як один з професорів запропонував свій метод. Після інтенсивної терапії – перерва, а тоді лікування сексом. Шоковий секс – ось як виявляється, це називається. «Вітан, же привіз тобі спочатку якусь свою діваху», – розповідає Олексій, ледь-ледь посміхаючись. «Так ти її мало не роздер, пригадуєш?» Коли то було? За тиждень перед вчорашнім. У Геннаді йому мозку спалахує видиво. Він б'є ногами і руками якусь дівчину. Потім запихає її до рота простирадло. Його відтягують від дівчини два дуже гевали. Отже, і це було. Це не страшний примарасон, який його ось уже кілька днів і ночей переслідував. Олексій далі розповідає, як знайшли ту спортсменку – Найняли за великі гроші. «Скільки кусків взяла?» уточнив Геннадій. «Десять», – зітхнув Олексій. «Вирішили спробувати?» Он, яка виявилася ціна його незвичного кохання. «Цілих десять кусків!» «Десять тисяч зелененьких!» «Чи хотів би я ще раз зустрітися з цією сукою?» – несподівано для самого себе, подумав Геннадій. «І... Сам собі подумки відповів, ні. Щось було таке у вчорашньому, наче не бретке задоволення приносила, вилікувала, а якби можна, залюбки спогадів позбувся б. Що з ним коїться таке? Що вже сталося, окрім того, що в дурці побував? Він же завжди баб любив, скільки їх у ліжку і поза ліжком з ним перебувало, вони сиділи в парку при лікарні. Довкола пишно буяла літня зелень. Виявляється, він цілих два з половиною місяці проваландався, замкнений у чотирьох стінах, припнутий до ліжка. Два з половиною місяці. Хотів, ой, як хотів, і боявся задати питання, що муляло. Що так мовляло, швидше пекло і далі нестерпніше, як там з будинком. Деякий час тримався, боявся питати, бо раптом це запитання «Шизу, чи як там її звати?» поверне.